اور وځي د افسات ذکر کوي وځلو افسات دا الفلامه په استموري د علامه tarixi چې دا په استمبار نه راځيږي په چا باندې په استمبار په او په لهون داخلي کې او په هر کوم نه دا سويږي خاصه خو دې په علم داخلي او په هر پانی مو داخلي دلیل له اختصاص وې حاصل له دلیل له اختصاص زغې چې د الیفلان چې دي د عالم تاریخي د دې وضعیت شوي د دې لپاره شداد تعین راولی دا, را دا معنی مستقل مطابقی <تصفح> سو کی <تصفح> شد تعین راولی دا دا سی معنی شد آغا معنی مستقل و مخمتابقی معنی سوی مستقل وی و دا غیر تعین راولی سو راولی <تصفح> <تصفح> <تصفح> لکا رجلو رجل نو رجل زکر و منبنی ته تاوی ده ده ده غماناوا صحیح ده گنا لکه دی تعین نو چونو؟ تعین نو چه ستاکم سڑه مراد دی چې ار رجل دیوی نو اوس دی کې سڑه سو شو متعین شو و ما بین ده مخاطب متکلم که او متعین سڑه دی سڑه و کې خبره که خبر شروع و نو دو چه وی جا نی رجلو متعین نو عرجان رجل حق کړه راغی حق کړه بدیل اطلام او تعین راوستو دا معنا مستقلی او دا هغه معنا معنا مستقلی چې هغه مطابقی مستقلا و څه ګوره دا حرف معنا کې استقلال شته ها دا حرف معنا کې استقلال شته دا هغه معنا مستقلا نه ده دیو وجه په هرط پانی بلم داخلي دله و معنا د فیل چې کوم مستقله ده نو مطابقي مستقله ده کتزمونی مستقله ده فیل خو کل چې ده كله باندې نسبت اهد زمان نوم نه پیدا نو پای کې زمان غیر مستقل له نسبت په غیر مستقل له معنا مطابقي غیر صدا مستقله ده معنا تزمونی مستقله وا نو مون خوای چې دا په هغه چې تعین راولي چې داغه مطابقي معنی سموي مستقلی وي او د فیل تزمونی معنی سم دا د پهل باندې داخلي دي چې بهار پر شو داخلي دي پهل نه ده دا په دا چا داخلي څنګه چې معنی د چا مستقله ده او مطابقي مستقله ده دا په دنیا کې صرف سوکته صرف سوکته د په اسم داخلی دي له شی په ورته داخلي دي وَإِنَّا مَقْتُوصًا او یقیناً خاص تے دخول لحرق تعریف بالاسم لأنه لتعین اماناً مستقل بالمفهومیہ دا پارده تعین لے پارده حلیف لا لفزی تعین راولی حلیف لا می لفزی تعین نا راولی حلیف لا امانوی شی فقط تحسین والا بی زائده تحسینی ها او سنر آوازی تاعین نر آوازی لیتائین لیتائین امانا مستقل بالمفهومیت لیتائین بی نمانا مستقل بالمفهومیت شی یادلو عليه لفظ مطابقتا شی دلالت کی بذیبانی لفظ مطابقتا یعنی دلالتی مطابقى بأي فهل دلالة شك؟ والحرف هو لا يدل على المعارة المستقل حرف دلالت نكيش كمانا في معنى چه والفعل و يدل على تزمنا او فعل دلالت كي في مستقل معنى و لا مطابقاتا و هذه الخاصة ده دفع ده وهم كي شهدتو وي شهدالي بلاهم خاصة ده چهده؟ مصحيصمنا وضبط ډیر افراد د چاوي ریسد وباي په هغه ودار اسلام داخلي دي لې دارنگی موصولات من ما اللزینا, اللزینا دا اخو پیدایشی اللزینا نگشان دیگه دا اخو پا کسا لیپلام ندیل آگه دیگه پیدایشی دا گشان دیگه پا دی بانه لیپلام داخلی دلشی دا اعلام شو سشه اعلام پا غی بانه چه کم دنو لیپلام تعریفی داخلی دلشی دا سکا اعلام یو پیرا معرفه دینو بلی معرفه ده جاتو جواب دا خاصه غیر شاملو خاصه دا غیر شامله خاصه دا کومه په ځونو بلکی یواز د دانوي په که به بیا به سیرز نه کويخه و دې ځنه نه د کیسه خلاص کړه دا بقایا خواص هم غیر څه دي غیر شاملې دي شاملې نه دي ځونو کې موجودهږي په ځونو کې واځې الخاصه شو او دا خاصه نه لیسه شامله ده نه دا شاملاله لجمی افراد لیسه تول افراذ الچاله اسم له پای نه حرفه تعریفی حرف تعریف چې ذن لایذ کول ذمائر دان داخلي کې به ذمائر او پاسمه اشارات او بنور کلم وسولات او كذلك ویلاندل د سایر الخواص باقی خواص 25 تر او غیر بمنذری باقی خواص 5 المذکورات یا اونا چې دلته کومه ذکر دي دا ټول چې کومه خواص غیر ذکر دي نام با دور وامینا و جل والجر ده والجر والجر نا حرفیاتی فده الجر معتوب ته نمی پرسندره تپوس قوم حضر جی چلی الجر پچاکت ته پا دخول تفتت کپا مدخول دخول یا اللہ خیر پچاکت تفتت دخول بانی وامینا هالجر وامینا هالجر دخول بو او کناتب دفع الجر بانده چا بانده دخول بو سرسی شی مات شی وامنها دخول الجر اینی دوارنی دی سئی کپو چا بانده تب کئی دخول بانده تب کئی ومامن ماتوب ماتوب کن لے کے الجر پاسل را ده سراغی الجر پکی وین دا نه جر زاتې جر څه دې زات او خواز د قبېلې د اوصاف دي کشمیرل دغه نه تعین شو د خواز او کشمیرل سونو شو صحیح خواز د قبېلې چان دي اوصاف دي او دا جر چې کوم نو څه شي دي د چان څه چغ ووا نري ت وواي ن وا دا اوا سر د طب ده او س او د تووا من راجر پو ش دا شمیرلی دا اوساط مسیح اوکا تک روئی دخول بو سرماتش جنا <مترنت> ومنها دخول الجر ومنها دخول <مترنت> دخول الجر دخول چی دا, دا عبارت غلط تبیا <تلیح> دگا دخول لے راولل یوسیز پہ افتدا کی راولل یوسیز پہ افتدا, <مترنت> افتدا دخول وے لکی گی جرق و بسر دا چه تلیدلی دی چه دا سویلی سرکی چه کبننو چه جا آنی بی بی زیزی جی از دست موائی نا چه لیکن دا بی دا اثر بزیب آنی راوڑی بی زن دا وطن موائی دا خود دخول خودلکی کی را اوڑل دیو سیز پر ابتدا کی اوڑل دست چاکی اند دا دخول الجرمانس ای که دلی تو ادا لري جواب کي شو امه نه دخول لجر لاجرته په ترجاباني په الله باندې چني په مدخول دي دخول باندې په ټول چونه دخول باندې دخول او سرسو شو ما شو دخول شو که په دخول باندې فراس کړو جواب ده دي چې دلته دخول چي دي دا مجازن په مانا د حقوق باندې اجازن پر معنید چاہ دی لحوق پانی دی کل دخول پر معنید لحوق پانی او کل لحوق پر معنید چاہ رہ دی لحوق پانی لیکن سن زائب کی کو منعادا پر بات کی الحاق چدی انتا پر معنید چاہ را گلی دی الحاق پر معنید دخول سے شوی را گلی دی صحیح رکھا الحاق بوانا چا رغل اے دخول دخول لاغل اے دل دخول پر مانا چاہ سو الحاق سو داری یوبل کی گئی او لحوق ویلے کی گئی زیادت ده شیط پاخر ده کلیمہ کی زیادت دو شیط پاخر ده چاکی کلیمہ کی نو دار جر پچا کی رازی پاخر کی رازی وامنا حسنی دینا لحوق ده اعراب ده جر فا کلیمی پسیر مانا بانی کوشی <تصفح> ومنها اوزن در خواستی موضوع و مکبرو دی سمنا دخول و جر ری اغا لوحوق در جر دی لحوق در سوشی دی اعراف در جر دی فاخر فا در چا پوری کلیمی پوری فا کلیمی پسیر اوز دا دخول در جر یعنی الہاق او لوحوق در جر دا اگر دو در خواست موازه هم و کپره دشانه ایسم نه و دی دلیل اختیصاص واجد اختیصاص حقا دیگر گی واجد اختیصاص داده چی در جر مگر اثر در حرفی جر دی در اثر جر نده مگر اثر در حرفی جر دی دیوشو دی. دی دی. دیوشو او حرف جر خاص بچه پوری اسم پوری اثر بهم خاص بچه پوری بیاوام دا جر نده مگر اثر دا حرفی اثر دا چه دی؟ دا حرف جر موسیر شو او دا جر ایسو شو اثر شو دا جر مگر اثر دا حرفی جر بهم او هر فجر خاص بچا بچا پوری یعنی تا مؤثر خاص بچا پوری اسم بوری تا اثر بیں مخواستی بچا پوری اسم بوری ذکر که داسی تخلف دا اثر, اثر برای شی دا مؤثر او دا جایزه نظر تخلف دا? اثر ورای شی دا مؤثر قسمی نرف او دا جایز ان بیا با سوی مو اثر او اثر به زکه مو خو مونږه وي چې چا پورې خاصه اې څم پورې وایي یاره کوي نه مو اثر چا پورې خاصه مو اثر خو ارفيدرو کنا دا خاص وبچا پورې اې څم او کوزه اثر خاص نشي وبچا پورې او پټا کې مو نشي فل او پهار کې هم بو اې څم کې او ټولو کې څه خاص شي بچا پورې، ټول پورې، ټول پورې. نو اوس په پېل کې وځل څه شي؟ راځي او موثریبا نه. تماره وی موثریب نه وي، تخلق د اثر راغې ده چا نه، د موثری ته غوینه، د موثری کڅوینه، موثری چا نه. دلیل خلاصه ده. منځ کې مونږه ټنګړو ته کوو، او لا کا کم کم چې تابن، تاب د په پرچک استوالو لیکري شي. جر او او قسم کې خواسته موعظمه مې سه ک يو مستمه تشلا بٹا 100 نمبر به دا سوال تابع یا او احداث په پرڅ کې زمونږه هم ډوره په آسانته اونور 40 مختلفو کې ورکو او 100 داسې په آسانته ورکو خبرونه کوي کېږي 40 مختلفو کې پرتي د کیناستي 40 نمبر زموږ په پرچا کې شوې ست پر زموږ کتاب کې لښته مزي صرف سر کیناستي سر بسم الله دیوبو لیکل خپل هم دیوبو ته بسم الله دیوبو لیکو بیا خپل نوری ولاکه چې سر خپل هم دیوبو لیکو 40 40 نمبر په زموږ کتاب کې لښته طالب پیل کې پهل نشته ولکه په لا تاوبې لري پروګرام او کومه غیره کې څه څه لکا با اوضی با اوضی با اوضی با اوضی والی هاو نمبری والی با غال غوتار اتاہی خاصی زیر جولول خیگه نا یه رو هم چه سخت امکیان میده تالیبان نو آوان بس هم یو یو پرچی درازی او سم یو او بیده امکیانی چه کم را زیده تکیبی زی سخت موش نپاک واره کی نور به تکلیف خپاکیږي خو چې دا سختې دروانه سبب زه ته ویو ګنطا سد یو دافو سن تل کیږي دغه کیسه نور چې دا خپل کې باندې خپاکیږي نور دروانه خپاکیږي مخه لا کوي سبق واره کې دروانه سختې کې اساسه په چال دا چې نړۍ او تاسو چې چرته پیریږي دې دې الهګه کرم په دا اځه تاسو مطالعه کوئ موږ نه کو ډیره مزه کوي اوس موږ تاسو نه کوئ غنبه سي باتاره غن تاسو د دې ځان تاسو څنګه سره کوي کنه موږ اوس سره په مرته راکاوه وره وی کنه سره ډیر مازه کوي کوم پرلان دې ندي ا تاسو شي زما چرتا ري چې بس ارزه ما شپه نه رسوي دې واسو کیره واست په andetolo manana puro kiyo لا ګرئینټیان به بکینو په دا وخته دا دلکه طالبانو په خپل پیسہ لو کړ چې موږ له سپه کار دي موږ دا لا ګان شوي دي دا, دا نو لا موږ استادانو دا چې یو کال سبقونو د غراوی امتحان مسله رااله موږ وایې وینو په داتور سره غریبان ځان کړي محنت سے ځان کړي دلته بس اته پټي ورکې انځان دې چې دې پرې بس موږ له دا په شان جوړی راځو ولا کدا په خوامه درسوت امتحان نه نو خو په قانون قال کا د طالبانو د لطوب دا پیښلو پر چې مونږ دلګان شو مونږ په یقین یاد وسنیو دا تاسو نارانه وکنا انټانټو صاحب ایس سبحان الله د لطوب ښه نه ده د سبق پکاري او دلا قوه لکه پکاري ماشت دنيو لري دلا كامل يو دلا نکره ناران كاني دي سبق کشه لري ناموس کوي دا کشه لري دمر لاو کو دا کشه لري که تاسو سره په 45 موده کې کتاب سره ورکاو او شته له کده نه چې استعمال د لګان شته لګان کار ټول د ماشمان یو بل باندې څنګه تاونه کوي کنه د څه اکثر کوټ طلارتونه د ما ما شرما شما ډیر کاپلغه او یو راشي بابا هواله بول راشي بابا ماته داوي کنه کنزل مندلی ا دی خصوصا هم بچي څه دا سي وي ماته یو براتويې ماته وي چې څه ما واي دا عمر عاو داغشان خبار الرهجوز دي كتابو في كم دلاغان دي دم غايتو لا دلا دلا دخلق دلا ويلكان او چي كم نرالي ما شاء الله خو يي كم جرس شه؟ اصطر حرفی جرس, جرس. <تصفيق> چه کم زی جرسی؟ حرفی سوال وارد شو سوال شو وارد شو چه جانی غلام زیدن غلام زیدن که جرس تاو حرفی جرس جرس تای او حرفی جرس. جرس او تاوی چه کم دا اثر ته چاله هر پیځه دي نو دي کم ده هر پیځه شارح جواب کوي دا غځي بیا هر پیځر لفظن وی او یا بتقد دي هر پیځر نه بغیر نه دا غځي بیا چرت وی لفظن وی او یا با اضافت مانوييه کې اضافت مقدر دې کلام مين فلا في فلا لام جاني غلام زيدن غلام لي زي خاتم فزتن خاتم من فزتن يوم الجمعه في يوم الجم يوم في الجمعه دا غرض چې پچا کړو اضافه به معنی صوم الجمعه صوم في ما ماء الكوزي في اثر اثرو حرف جر زګدا دې کوم نو اثر د حرف جر دي سوال راغی جواب فل مجرور به فاغس کی چې مجرور ګرځیدل په دې حرف جر سره خالقون د حرف جر کې چې دا به لفظنی لفظن به یا ربن کوو خالقون د حرف جر کې چې دا به سوی لفظنی او فل مجرور به یا په اغس کی چې مجرور ګرځیدل دې بهي و دې جر سرا فحال کون دو دی عرف جر کے چی دی بسی بھی مقدر بس مقدر کاما فی الازافت المانوی لیکن پا اضافت چا که مانوی اکی پا اضافت مانوی کے عرف جر سو شو مقدر سو اضافت لفظی کی عرف جر مقدر نگر از سراروان دی پا اضافت لفظی پر اضافت مانوی اصل که چه کمنون عرف جر شو مقدر سو بس آگا خاصتا دو چا شو ايه سمطوا مزافه لا دي تش فرحه ده فداب الخاص للجي النصوص لغويا تقدير كماب في اضافه المعنويه لكب اضافه المعنويه كي ودخول و حرف الجر الابضر وتقدير يختص بالصداغه ديما جمله هذا يوا جمله ثابته شو سلاجر اثر الذاتي حرف جر ديما جمله شو ديما جمله حرف جر كلفزي ديو دي. تقديري دي د دې یو کو تفصيلي دي او دا دا خاصه بچاپوري بیسن کو اوس پر دې جمله دلیل وایي دا یو اخو ثابت کړا چې دا جر اثر ده هر کې اوس دا به ما جمله چې دا هر څه جر کله زیو کتاب دي دیو صرف بچا کې راځي به سم دې بچا داتېږي به سم دې بچا دې وله ځکه راجرنه ده هر فجر څه هر فجر دا واځي واځکلې واضی وضا کرده ده, ده کلو در معنی در فیل و شبی فیل در راخ کلو در افزا در راخ کلو در معنی در فیل و شبی فیل مدخول خپلتا سیشی تا مدخول خپلتا یعنی اسم تا چه در فیل و شبی فیل در دا هر وازه سره کړه وازا کړه د پاره د افزاد معنی د فیل تا تا افزاد چې معنا مصدری شي دا به د فیل ته سکی راکږي نو خامہ په اسم تا نو خامہ خبر دی مې ټول شې زګا اسم تر اخلقي و لیکر دی په دا باندې وو کړي مووي مووي مووي مووي چې دا حرفجر وازه سره کړه وازا کړه د افزاد بانه د فیل او شبی <تصح> فیل خپل پخول تا خپل تا ځوام چر دی دا متخول نه دی د هر فجر متخول کدا فیل شي شي شي مفزاله شی برا شي خپل دا, دا او کردی دی دا متخول شي شي هر چی مفزاله مستقل برا شي غیر مستقل تا مستقل برايش غيره مستقل تا نبات نشو مگر تشه نبات عين القو صدق لك نبات قول تراغشه ندابة كمننو دا خام خواه دا عرفي جر بچا داتي ديگي فیس سنباني بدا و عرفي جر بچا بوري خالشو فیس سنباني لفضاي مان الى الاسم فا مناسب دا آئیت خول الاسم شدار داخلی چی بچا بانے اسم بانے اولی لیوبزی امان الفیل ایلیه چه راک آگی مانا دا چا دا چا تا اسم تا چه دا دا اخبال مانا سکی ما صحیح شوا دو, دو, دو, دو, دو قضید زکر کرے یا وہا جر اثر دا رفیل جر دے دو هر فجر خاص بچاپو اې سم فورې دلیل وې کنه هر فجر خاص وته سه موثره مونږ ویلې و کنه چر اثر دارتي او هر فجر خاص وته اې سم فورې نتیجه راوته چې جر به خاصې کو اې سم فورې جر به خاصې کو اې سم فورې ولي مونږ ویلې وسره که جر خاص نشي بچاپو اې نو فیل کم راشی هر کمسی شی راشی اثر بوی و مؤثیر با نو تخلیف در جا براشی در اثر براشی در مؤثیر کسمی او دا جایز دا, دا جنب بانی پوانو شو با هر نو لگه خونده که نصر یادور که منشالله تا ساروکار نه خبانه دی رولو کبر بانی پویگی سوالو کدی بانی څه توای چې تخلوف د اثر د موثرنا هروالي <سؤال> تخلوف د څه د اثر د موثرنا څه دی هروالي پهولی ورکم کې دیو ا ساری هو کې دیو ا ساری په ځای کې ګش د څه کې کې د اثر د راتللی داخل شوی به چای په یص باندې په پیلو په شا کې تخلف د اثر د موثر د خسیده جایز جواب یو مو اثر کسبی دی یو مو اثر تبعی یو مو کسبی دی خپل موثر دی تبعی دی نور شو یا نور شو نه شو طبیعیات شو ود دمو دی خدا تبعی دی اثر دی دی مدیک تخلف راتله او چې کوم مو کسبی دی چمن کو خارکړی وکسبنه فازی کې تخلف جایز نه دا حرف جر موثری کسبي دي موثری طبيعي نه دي خوشوي او دا اثر چې کمندنو دا کسبه نثار دي نو په دې کې تخلف دیوبل نه کېدلی ویمبغي مناسبه ده ان يدخل الاسم چې دا حرف جر داخلي چې په اسم باندې ليوف زياده ادیتو پارا چی ځاوکي د معنی د فعل الهی دیته و اضافت اللذيات